happy happy have it's almost time is ticking be in front of your TV sets for the marathon and remember the big giveaway at nine don't miss it and don't forget to wear your masks the clock is ticking it's almost time Hei, velkommen tilbake til Martin E-podcast, det er Jan Kristoffer Dahle, jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dahle, hallo! Hallo! Ja. Sist snakket vi om Hannibal. Ja, og du, um, du dreit over bølgen fra store høyder, gjorde du det? Ja, blant annet den. Ja. Mm. <laughs> uh, ja, i dag så skal vi begynne å oss til Halloween. Ja. Halloween er jo 31. oktober, uh, okay. men hele oktober er jo Halloween for ja, oss. Og da mener oss. vi oktober, ja. altså jeg begynner 29. september, eller 33. september, jeg begynner før jeg jo, altså. Jeg mm. pynte leiligheten. Det, det er jo rett til eller tirsdag, da mm. begynner jeg å pynte loftene her og sånt, så det för jag så tänker att eh min ärligt mins ritsson så här har så horror sånt, så så gjør det inte det det är lystaker och lite uker och det det smakfullt herre mycket jack lanterna liksom sånn. ja jag mestar läget på Nille ja ja, ja smakfullt ja, väldigt det nej där du köpte ja det det jag menar ärligt jag liker att se jack lanterna så jag liker att se jag i brenn i mörker såna är det jag liker sån spöktlysr eller jag bara liker monster ja. så själ liker rum med det hele Halloween Hadde du vært opp til med så hadde jeg jo hatt de oppe hele året Ja, det er noe med det at, La oss bare si det Vi er jo født opp, i Norge selvfølgelig Det hører dere veldig godt Men vi har, det forholdet vi har til Halloween Det kommer jo egentlig bare fra filmer og tv-serier Vi sier når vi vokste opp Og en sånn missunnelse. En missunnelse, mm. Men nå er det jo blitt Altså, vi er jo begge filminteresserte Vi er jo veldig eklektiske Men vi, men det, det bre, vi har en veldig brei Interesse på film da Vi liker veldig mye forskjellig ja, Men horror er jo Det har dere jo skjønt Det er jo noe vi er i Både når det gjelder litteratur og film Er det ikke sant? Mm. Og, så for meg er det nå de siste 4-5 årene er det nærmest blitt en sånn måned der jeg bare feirer den, den, det altså interessefeltet eller området der da ja, det? Mm. Ja, det, det handler for min del om å bare feire noe jeg er skikkelig glad i ja. og, og det er en sånn barnslig følelse Ja, tilatte seg selv å mm. bare være en unge en ja. der, ikke sant? Mm. Nå tilatte jeg meg selv det tiden men... ja. <laughs> Jeg prøver av å gjøre ja, ja. det uh, Nei, men det er bare noe spesielt med høst og uh, det er blitt nye jula for min del, det, det, det er en perioden eller den Säsongen är klar och får en viss stämning i när får julstämning länge men jag får uh, verklig halloweenstämning då. Altså, mm. jula tror jag ska bli bärre nå fram igenom hoppas jag där vi får se. Men om vi får se. Halloween det har jag ju klagat över förr blir ju alltid en succé för min del. Uh, men i år krisar jag fingrarna för att det ska bli bra. Ja, det är väl i alla inga kärs som kan gå förbi i år. Nej, inte. Ja. Är så ehm men Jack O'Lanterns, la oss snakke litt om det først, for det gjemmer jo hvert år. Fikk det fikk jeg gjort i fjor, selvfølgelig, for 2014 var et bedritende år. Men i år har jeg tenkt å gjøre i hvert fall to, tre, fire ganger i hvert fall. Så mange ganger jeg får sjans, da. Det er jo mål i år. Jeg skal ha en solo-kveld, det hører seg veldig kleint ut. Så skal jeg tenne lys, det er helt riktig. Skal jeg en ordentlig kveld ut av det. Ute av solo min. Og, og, og, da, da pleier jeg å høre på Tales from Beyond the Pale. Det har vi mast veldig mye om i flere sesonger, da. Det hørespillserien til Larry Fessenden. Og Glenn McQuaid. Det... Og Glenn McQuaid, det er veldig viktig å si. Det er jo like mm. mye han sin Bible, er. Er på Senter Viss. De, det er de sitt prosjekt. Og... Men de, de samler jo egentlig eh, veldig anerkjente horrorfolk, eh, ja. både manus og fatter, ja. regissjører og lyddesigner og alt mulig. Og så inviterer de de til å skrive en halvtimes fortelling, som ja. de da dramatiserer og lager hørespill det, det er helt fantastisk. Også. Det er helt utrolig stemningsfullt, og det er veldig noe Det er jo veldig morsomt. Ja, det er det. Og nå kommer jo tredje sesong nå snart, så vi den kommer. Vi har ikke helt fått... Eh, jeg har fått om det enda, men mitt tro er kanskje det skal komme ut nå På ja, Audible og sånt det, det som pleier å skje er at ja, de kommer på iTunes og Audible Når mm. de kommer ut ja. Og så når, til, på, til sommeren neste år Så vil du da sikkert antageligvis igjen mm. Foreligge en boks med alle samleier En fysisk ja. boks Men Tilt som Beyond the Pale er et veldig fint soundtrack nå i oktober altså, det er det. Når du er, Enten når du kjører På kvelden Eller når du bare du sitter turen, ute og går tur Eller bare, når du skal eller slappe av Ja, sitter i sofferen hjemme og du er liksom du ikke finner en film å se på, det skal vi hjelpe dere litt med nå. Ja. Men hvis du bare vil ha noe annet input, og du vil bare kose deg, trekke over deg tepp, og bare... Så er det, det er perfekt uansett og, og det er noe... Når du lager middag uansett oh, det, mm, og det, er det er noe perfekt. for enhver en smak der. Ja. Det er veldig mange forskjellige stemmer Så, så i de bokssetter Så finnes det ikke bare en typisk Rekkefortelling, det er ikke så mange Det er spøkelseshistorier, det er aliens Det er en slags frankenshine historier det, ja. det er veldig mye rart Det er, det er ikke bare rart. den ene tingen Nei. Så du vil garantert finne en Men ja, noen er jo morsomme enn andre like. Mens andre er igjen mer alvorlige Det, mm. det, det, det er ganske bredt spekter der altså. Det kivliga skuespelare som det fotopare uh, altså de har för exempel at Brown Pearl men inte sånt bara ja, för ja. de så mm. kalibra folk de har fått mässa på det här mm. Doug Jones liksom så bland andre och många kännningar från indie horror-miljöer og mm. men jeg, det player och høre på då av så laga med en Jack Lantern um, Först kvällen efter regladagen så tar jag den ofta med på filmrummet och bara har den på stuvor där uppe och ser en film ja. med mig bra. Men sen när det brenner då får du liksom denne, den för lukta ja, den luktar en de god den är god. Det är mm. det Du vill inte ha det på på på stuvor rikt för länge. Du måste få det ut på varanland. Och så om du har hon flera kvällar att göra så du har en ja, mm. liten här med jackelanteln så slut som du kan flytta lite runt på ändomen, inte sant och sånt. Det är väldigt kul det här. Så jag hoppar förlag den här liten skockan i här ja, jag har ju en svart katt så ja. där är han är ju en av min alltså han är en prop i seg selv, er jo liksom. levende, levende pynt, så här ja, ja. ja. han är ju levande levande typ han är det en sån Edgar Allan Poe prop som vandrar runt bara en och klippik. Ja, <laughs> så det är ju en väldigt ja. kul. Ja, men det hade blivit mycket men jag playar ju nog i fjor så fylte jeg opp lekeplassen På siden av leiligheten med Så i år skal ha enda flere der Så jeg håper nabolaget kommer til å legge litt merke til det da. Det kan være tverdige annen vel og mellom Men, ja. men jeg, jeg synes det er koselig og jeg, på ja, og jeg vil at de skal synes det er koselig Ja, ja. Så vi får bare se hvordan det går Men jeg har i hvert fall tenkt å, har tenkt å gjøre det i året Og du må bare bli med Du kan ta med Jack Lampons Å oh, ja, men jeg, jeg, jeg har jo tenkt å, å ja. veksle mellom Å ta noen kvelder her og ta noen kvelder hos du så. Ja. Og det er jo mulig Halloween blir faktisk henne hos du i året For du, du er jo midt i et nabolag Her er jo kjøkest i skauen ja. Der hender det vil det jo folk Å, det kommer folk i begynnelsen ja. i 60 så, ja. så kommer de frem til 8, halv 9 Så jeg lurer på mye Og det er også, når, når det her råser ned Så ser vi en, en skikkelig skrekk favoritt mm. Så drikker vi oss dritig <laughs> Ja, men jeg tror det er det som er planen Jeg, jeg, det, jeg, jeg, jeg med tenkt å prøve å kle meg ut Ja, for jeg, det er litt gøy for de som kommer på døra Men det jeg vi skulle gjøre denne episoden Var å, å dele listene våre Med filmene vi skal se nå i oktober da. Yes uh, Og vi har vel laget noen lister på noen bøker Og noveller vi skal lese mm. Men uh, vi begynner med filmlistene våre Og denne filmlista mi Den er ikke 100% ferdig nå Det kommer nok til å snike seg inn noen titler til og det er ikke 31 filmer, jeg kommer ikke direkte å se 31 filmer nå i oktober uh, 31 Nights of Horror, jeg ser det, folk som gjør det på Twitter og sånt Men, men jeg kommer ikke direkte det, jeg, jeg har skole og jeg håper det skal bli noe mer jobb Og jeg har skriving og mye jeg Så det, det ska vara kos og ikke stress men, men det her er, lista mi er delt i to da Det filmer jeg burde sett for lenge siden Og ja. filmer jeg har utsatt aldri, og, og noen av dere kommer kanske til å bli sjokkert Og tenker, Jøss har han ikke sett i filmene her men så sånn er det, det er ikke alt for tid og det her er filmer jeg, jeg vet, ha sett i, men nå kan jeg endelig få sett i nå, og det ska jeg gjøre. <laughs> så det er en del av lystene mine, og så det andre er filmer jeg må se igjen for å komme i Halloween-stemning. Ja, mm. da har vi satt upp eh, sånne av lyster deg i to også. Ja, mm. du interessert i å bare starte og så og bare med det frem og i ja. en film hver? Skal det sånn? kan mm. gjøre det. Ok, så da begynner vi på, på, på den delen av listene våre Som er filmer vi, vi skal se for første gang ja. Mm. Ja. Vær så god, da skal du få lov til å begynne igjen Jo, ja, takk for det ja. um, altså, ja, Det her er faktisk uh, Det blir litt feil her da, at Jeg begynte med en sånn Wes Craven-greie Siden Craven akkurat dør Så jeg kommer til å se Skrik igjen Eller Scream fra 1996 ja. Jeg har ikke sett den på overvis Men jeg har lyst til se den igjen nå Jeg, jeg digget når den kommer ut Uh, merkelig uh, rart å tenke på at uh, Det er så lenge siden 1996 <laughs> men, ja. Ja, men sånn er det så, så den skal jeg jo se da Men, men jeg skal jo se noen uh, uh, I hvert fall en uh, Wes Craven film jeg ikke har sett før Og det er People Under The Stairs fra 1991 Ja mm. det, det var godt du nevnte For den har ikke jeg fått på lista mye ja, Den bestilte jeg på Blu-ray her om dagen for å se så. Da kan, kan du få skrive den her Da skriver jeg den her en mm. gang Jeg har aldri sett den jeg har sett posteren Jeg vet hvem som spiller i den og sånt Men jeg har aldri sett den Så jeg gleder meg se den Færre Twin Peaks skuespillere her Ja, det er som det Som gjør at har veldig lyst til å se den Ja, så det var din det nummer 1 Ja uh, på førsteplass her så har jeg The Island of Lost Souls fra 1932. Det er med Charles Slotten og faktisk, eller om Karl-Ovend er der, hvis jeg ikke er noe så feil. Neste skjedd da, eller sikkert Kenten, faktisk. Det er vel, så vitt jeg vet, den første filmatiseringen av The Island of Dr. Maru, som ble skrevet av G Wells. Ja. De er liksom ikke kjenner til han. han War, of the, War of the Worlds. <laughs> um, jeg har faktiskt kun sett en filmatisering av The Dr. Maru tidligere, og det er den som kom ut i 6.90. Ja. Mm. Så ment det väl upp med att bli regisserat av John Frankenheimer. John Frankenheimer tog över han. Mm. Mm. Richard Stanley eh uh, skulle ju faktiskt <laughs> göra den. Ja. Jag har inte fått sett dokumentärer se om det här. Jag har väldigt lust om det här för mange år sedan. Ja. Noen år efter att att folk bynt och snackar om den inspelningen. Alltså folk snackar om om inspelningen av Men's Affair ikv för det var ju lite såna og tendenser där det blev ju bytta regissör liksom och och det var för det gick gick väl som det var masse kudd med här inspelningen. Mm. Och den filmen sån som den står nu är ju bara rote. Mm. Men är husgrav hade du gøy med den då? Det husgra. Mm. Men nu anses det om det är mot för sett den igen. Men det finns en filmatisering Fra mitten av 80-talet tror jag med Burt Lancaster. Stemmer det. Mm. Hvis jeg kan få tak i den i løpet oktober, så ska jag se den her. Mm. Men først og fremst så ska jag se The Island of Lost Souls, for den har jeg kjøpt inn på Blu-ray fra Masters of Cinema. Så jeg har en ny kopi stående av den klar, så den begynner jeg med. Da. Så jeg gleder meg til å kjøke den. Det er Det kan gå være du kan få lov til. Jeg har se den Lost Souls, den... Uh ja. Dokumentarer ja, men, men det kan faktisk være om, at jeg ser Stanley, ja, Det kan filmen. godt være jeg ser Alle de her Doctor Who-filmene mm. Hvis jeg kan få, få tak i de nå i løpet oktober ja. Men jeg begynner som sagt med The Island of Lost Souls Fra 1932 mm. Ser frem til det Så ok, din nummer to Jan. Min nummer to er faktisk en oppfølger Det er Psycho 2 Det et manus av Tom Holland Som lagde Pride Night <laughs> Ja, som skrev og Nei, altså, Psycho 2 er en sånn film som nå begynner å bli veldig uh, anerkjent blant skrekkfans, du ser alle skryter av den, og alle ja. synes den er kul, jeg kan aldri se den, jeg kan aldri se noen av Psycho-oppfølgerene, jeg kan aldri se Psycho-remaken til Gøssvann Sand, for eksempel Jeg har et veldig, veldig sterkt forhold til den første Psycho-filmen, altså Psycho 2, som er, uh, altså, den første Hitchcock-filmen så men det er fortsatt favoritt Hitchcock-filmen Ja, samme ja. Mm. her um, Jeg har forresten en hitchcock på lista mi her <laughs> Ja det er, faktisk, mm. det er to muligheter jeg må gjennom når Hitchcock er Men, uh, men jeg har Psycho vant først for meg og, mm. og det er fortsatt favoritten min mm. Gått innkjøpet denne på DVD nå og jeg, og jeg har hørt så mange snakk om det siste året At jeg, at jeg må bare få sett den, rett og mm. Den er det mulig, Emelåna du faktisk ja. mm. Så jeg skal se Psycho 2 Ja skal jeg ta det videre Andre plass på min liste her Så den kommer til å se i oktober da, Det er Black Sabbath Fra 1963 Jeg og du hadde jo En sånn italiensk Horrorperiode Her for Nei, vi det. tidligere i år da. Vi så i hvert fall mye fullt ski Vi så mye fullt ski ja, vi så. Jeg så bra, Men jeg, jeg rakk ikke å så mye av det For jeg kjøpte inn en hel bonke med Blu-ray Som var utgitt på Arrow I England men den jeg fixat sett først var vel faktisk uh, Black Sunday, og jeg elsker den. Men uh, den neste på de stedet det er jo altså Black Sabbath, og det er en horror-antologi. Det er tre mm. kapitler, tre forskjellige skrekkfortellinger, og, og jeg har bare sett traileren til den, men det ser kjempeatmosferisk ut og veldig kult ut. Mm. det er jo alltid veldig god transfer på de Arrow blu så jeg er enig med at den kommer til å se kjempebra ut. Mm. Så jeg er glad jeg har spart noen italiensk skrekk til i Halloween, så Black Sabbath, og så det blir min nummer 2 ja. mm. Så vær så god, neste. Ja, jeg skal faktisk se, jeg har sett denne før da, men jeg så på VHS når jeg gikk på ungdomsskolen, husker ingenting annet enn, så jeg husker at jeg den. Den hadde ingenting med hverken enere eller toere å gjøre, og jeg bare var helt på trynet. Nå er det blitt en film som veldig mange elsker, og rett og slett, skal se Halloween 3, Season of the Witch fra 1982 Da kan du snakke om mm. den på for meg, for det er min nummer tre Ja, det er det, ja, stemme mm. Jeg kjøpte den faktisk av, av, av, av, av Ray hen på Outland og Mens han, han solgte ut alle DVD-ene mm. Jeg fikk den for 20 kroner ja. <laughs> Så jeg kjøpte den, og jeg har se den igjen nå i ja. lange tid Altså, det alle snakker om er det fantastiske soundtracket som Carpentry lagde det her Nett, mm. og det jeg husker ikke jeg ikke, for, for jeg så Nei, den såpass ond husker ingenting fra den av filmen uh, men det uh, er blitt mer åpen nå. Jeg, jeg, kan, kan jeg si en ting? Mm. For det jeg tenker om Halloween 3 er at vi var egentlig sure den gangen. Jeg har ikke noe med de andre filmer å gjøre, ja, men når du tenker om så er det jo bare Halloween 1 og 2. Halloween 1 er et mesterverk, Halloween 2 er bare mm. Resten er stort sett bare drit. Det at den er egentlig sidestilt litt, og bare ikke helt er det her typiske Halloween... Greia? Er ikke det bare et godt tegn, egentlig? Jo, jo. Nei, jeg gleder meg veldig til å se den. Ja, er noe helt annet. Det, det er det som gjør at jeg har lyst til å se og, den. Og de hadde vel egentlig tenkt å lage flere antologifilmer. Ja. Altså bare under Halloween da, under titlen, og så altså, lage filmet, skrekkfilmer satt på Halloween. Alt, trengt, alt måtte unnåligvis ikke handle om Michael Myers, men det funket ikke i det hele Folk ville ikke ha det, så de gikk Nei. tilbake til Michael Myers ja. Men uh, Hadde de gjort det som ja. film nummer 2, mm. så hadde det kanskje funket værre. Kanskje. Men når du allerede hadde to Michael Myers-filmer under mm. veltene, så det var vel nok litt der for ikke det funket, både Psycho 2 og Halloween 3 er jo filmer som, som de siste årene har fått en renesanse der folk begynner å snakke om det som, som gode filmer. En annen film er jo de, Day of the Day. Ja, som nå folk begynner å synes bra. Jeg har fortsatt ikke kommet der, jeg synes ikke den er bra, men det kan godt være jeg må se den igjen. Altså. Det kan ja, jeg har alltid lik den. Det var jo den første jeg ja. så Romero sine sommerfilmer og alt det der, men... Det där mådde för jag alltid alldikit lite mm. men jag syns inte den är er... nej. Men jag ska snacka om de här filmerna utöver utöver um, i oktober rätt som jag ser det så ja. kommer du att höra får kommer att få höra och jag syns så jag gläder mig att få se själv och om jag liker det eller inte. Men och uh, har ju Carpenters soundtrack som där sånn, med vol som som det drar ju med väl. Ja men jag gläder mig väl lite att se men jag minns inte någonting att glömma på det. Nej men då ska du se vet du då måste jag för att jag här ska uh, gå riktigt fort så måste jag ju säga si att min nummer tre det er jo da er jo Halloween 3 mm. og, og da senere vann tilbake til du Så tar du på nummer 1 Det Ghost Story Etter John yeah. Irvin fra 1981 Basert på Peter Straub sin roman med samme navn Den kommer jeg tilbake til senere ja. ja. um, Nei, altså Det har jeg ikke så mye å si Bortsett fra at det er en film som veldig mange har anbefalt meg å se Folk har anbefalt meg å lese boka. Jeg har aldri lest boka heller, jeg kjeller, så jeg, jeg skammer meg det. Jeg skal lese den boka. Jeg vet ikke om jeg kommer til den nå i den, den, denne måneden. Heftig, det er en heftig... Det er bok, tror jeg. Men jeg skal jo til å se filmen. Ja, ja. mm. Og du, du, Knut. Fjerde plass for min del er... Det ut som en litt sånn tullete film, men du må ha noe gøy i mm. blant. Uh, The Car fra 1977, resisert av Elliot Silverstein. Mm. Um, med James et, Brolin. Ja, James Brolin, ja. Mm. Uh, Ser egentlig ut som Jaws, bare med en besatt, sånn Christine-aktig type Altså, det ser ikke ut som Christine, men samme konsept, den besatt, ond bil ja. <laughs> Som dreper folk ut i økene mm. Og det er liksom Jaws-aktig, du føler en lokal sheriff, og du føler kanskje litt av Innbyggeren i, i denne lille småbyen som, mm. ja, det, får, det ser veldig gøy ut Gjennom en del Toro elsker den faktisk, har, Han har han er, jo fått faktisk laget bilen ja, Og for meg er det bare at hvis han elsker den så mye Så, så må det være noe der å, å hente mm. Og jeg visste den bare ligner litt på Jaws Selv om den, Jaws er jo veldig seriøs faktisk Dette ser jo ikke så veldig seriøst ut Men har den bare en liten av den typiske nerven til Jaws Så er det greit for meg Jeg tror jeg kan ha det gøy med den Och när jag igen ute på Arrow och de ger ut jättegoda utställningar med goda uh, transportså det är troligt att jag ger oss sen. Ja då. Så där min nummer 4 där det er The car från 1977. Ja, han är på listan min så jag kommer inte att snacka om den men jag ska se den. Den står på långt där på listan min. Okej, okay, eh uh, näste film håll dig fast. Uh, den har jag aldrig sett. Det är Rob Reiner sin Misery från 1990. Du har ikke sett den, nei? Nei, det har, har du lest boka? Nei, det har den, okay. nei. Nei, har jeg, du uh, Dead to Rights her, ja. jeg har vært lest boka og sett filmen for en mm. gang. Ja, nei, jeg har ikke gjort noe jeg jeg... Mm. veldig. <laughs> jeg vil jeg. Så jeg vil ikke si noe mer, har aldri sett den, bare lest min ryll, men nå får jeg i hvert fall gjort noe med den saken, så. Knut? Ja, fjerde her, det er en film jeg har veldig stor planer med å sette. det har ikke fått trykket... Jeg har ikke fått bestilt den fra Amazon ennå, men jeg regner med at jeg det nå. Den er gitt ut ved BFI på Blu-ray i England. Um, Altid har lyst til se den. The Uninvited fra 1944. Den har jo spilt inn andre flere ganger. Ja, ja. Jeg har sett den som kom i 2009 eller et eller sånt, men jeg, vet du noe, den gjorde ikke noe inntrykk i det hele tatt, så jeg husker ikke den. Ja. Den her har folk jeg respekterer bare, Deltoro de for eksempel jeg holder det her oppe som en av de virkelig, virkelig gode att altså spökelser berättelingerna jag stöter det. det er ett mästerverk alltså m um, jag den filmen så jag gillar mig väldigt den och är nog fin att varm upp med i, i förkant av, av Crimson Peak föreläsnings för det är en gotisk eh uh, uh, spökelser film sa jag liksom mm. et är säkert att Louise vet inte om jag sa det med Ray Millen bland annat i men i alle fall, The Young Invited fra 1944. Jeg må bare få bestilt Blu-ray. Ja, Så den, den, den, den står på lista mi, og den gleder jeg meg til. Mm. Uh, ja. Du kan glede deg, den er fantastisk. Ja, jeg gleder. Ja. Kult. Ok, um, jeg, jeg, nå er nok en Stephen King-adaptasjon, som jeg ikke har sett. Jeg har lest boka denne gangen, men jeg har ikke den på engelsk, jeg har den på norsk når jeg gikk på ungdomsskolen. Mm -hmm. uh, en adaptasjon av Stephen Kings sin første roman, Carrie. Ja. Fra 1976, resursert av Ingen ringer enn Brian De Palma Det er en klassiker, jeg mener Jeg har ikke sett den film. Det er jo fra De Palma sin virkelig, virkelig gode periode er. Ja, ja, det er det mm. uh, Og det er det, perioden hans som er faktisk Vi har sett noen få av de filmene, da, men, men det er på Hitchcock-kjøret på den tiden der, så mm. Han laget egentlig litt sånn nye, nye vrier og nye versjoner, eller han leier, ja, altså med det formatet nærmest men Carrie er jo noe helt annet ja. uh, så jeg har sett den men det er så lenge siden at det spiller nesten ingen rolle for en del, jeg har lest boka på engelsk da, det, har gjort, så. det er en av de Stephen King romanene som jeg synes er gøy å ha lest og det var ting som virkelig som virkelig gjorde inntrykk på meg for det er en veldig bond bok mm, det det. Mm. men det er langt ifra jeg vil ikke ha fått den på topp 15 når det gjelder bøkene altså. da er, det er. Men hun har sett noe om det. Men jeg gleder meg se filmen. Det er jo små rikere områder til filmen. Filmen blir like mye referert som boka. Ikke sant? Og sånn er det jo med Paradis Stephen King. Så, nei, jeg gleder meg til se den. Neste filmen på min liste, altså nummer fem, den har jeg egentlig ingenting å si om, for jeg vet veldig lite om det. Jeg vet bare at det er sent i karrieren til Mario Bara. Men det var enda en av de filmene som jeg kjøpte inn på Blu-ray, Baron Blood. En av de den är den här gotiska damstrilogin hans mm. Mange regnar alltså Black uh, Sunday mm. och Black Sabbath och och Baron Blood där är han som er en sån lös skotisk skräcktrilogin hans mm. så det är väl då det sista i den i den sån räkarna där då ja, den är från 72 som jag sa eller så här är jag inte säker på men i alla fall Baron Blood då till Mario Bava den är på min femte plats eller den gläver man väl lite det uh, en film jeg ikke kan si så med om, uh, men uh, som veldig mange anbefalt meg har sett, og det er en Dario, Dario Argento-film fra 1975 som heter Deep Red. Deep Red, ja, den har jeg mm. ikke så, så den står på lista? Ja, kult. Den står ikke på min, det burde gjort. <laughs> men jeg kan en endre noe mer. Vi får mer. bytte lister etterpå. Så. Vi får gjøre uh, <laughs> film på min liste her... Uh, nå, nå lurer jeg på om jeg har begynt å tukle med, med, med, med, med numrene her, men det her skal egentlig være min nummer 20. Ja, ok, jeg har ikke skrevet det nummeret, Nei, så det ingen råd. Neste film på min del er i hvert fall, den har du nevnt, det Ghost Story fra 1981. Ja, stemmer. Mm. Heller aldri lest boka, aldrig sett filmen, og jeg har ikke klar over at det har vært en film så veldig lenge heller. Jeg har ikke det. Nei. Jeg så bare trailer på iTunes, så jeg ble helt satt ut, for det ser virkelig ut som et ordentlig mesteverk. Det gjør det, men, men det er en film som vi ikke snakker så veldig mye om. Ja. Men en eldre karer på, på Lloyd Cinema Club Sånn som Greg ja. har jo anbefatt med den Mange ganger ja, han, han elsker den ja, Den er resikert av John Irvin um, Kult cast det Herregud, det er jo Craig Vossen Som ja. er sånn, egentlig er mest kjennende på lydbøk altså. ja. <laughs> Det skulle bli gøy å se han Freddest Men jeg må få lest Peter Strubbs roman, det må jeg bare få gjort Og jeg håper kanskje jeg får begynt på den nå i oktober Jeg tror faktisk jeg gjør det Jeg tror jeg laster den på får å begynne på den men det var i hvert fall det, det Ghost Story fra 1981, den, mm. den står her på lista mi, den gleder jeg meg til. Ja. ja, jeg skal bare nevne denne raskt, for jeg har ikke så mye å si om den, men jeg tenkte jeg må se en Vincent Price-film i oktober. Ja, det vil jeg jo gjøre. Ja. Ja. Og jeg elsker Vincent Price, ja. kan, alt han gjorde med Corman, og jeg, kan, jeg bare var mannen. Alle ja. de Poe-filmerne, noen jeg ikke har sett det. Og Last Man on Earth, og Witch Final General. Ja. Jeg, jeg. Fantastisk. Ja. Uh, men jeg vill se Feature of Blood fra 1973 Ja, ah, mm. det er vinterbønt mm. Så Feature of Blood står på lista Men da kan du på en måte nevne Skal det videre her, ja Neste mm. film på min liste Over ting jeg skammer meg av og ikke har sett Det är The Legend of Hell House fra den, den er åndret Fra 1973 um, John Coug Som har reserert mm. den Basert på Richard Matheson sin roman uh, Hell House Ja, veldig god roman um, Sammen med Shirley Jackson sin The Haunting of Hill House uh, Beste uh, spøkelsesfortelling jeg har lest ja. Som har omhandlet liksom, Haunted House da. Mm. Hell House-boka er ikke et mestavverk, synes jeg Og ja. Matheson er sammen med Lovecraft og King Som liksom, en av de store litterære skrekmesterne her Så jeg elsker boka og jeg, jeg har hørt mye bra om, om Legend of Hell House-filmer nå, så altså, jeg har den ganske edgy, akkurat som, akkurat som romanen nå. Så jeg gleder meg veldig til den. Så det er i hvert fall The Legend of Hell House fra 1973, det var... Ja, ja. Den, jeg har sett den. Jeg synes den er veldig bra. Kult. Mm. Uh, neste film er en film jeg ikke orket å se noen kom ut på grunn av hype. Uh, den kom i 2012, og jeg... jeg jeg har ikke sett den altså uh, Cabin in the Woods Ja, det er, er han i samme greie. Den er jo på min liste Ja, ikke sant ja. Uh, Jeg er så glad i altså, meta funker når det funker For min del Ja, Men, uh, helt enig Men ironi Og jeg liker egentlig ikke Å gjøre ting Nei. Hvis du skjønner jeg bare Altså jeg liker å ting seriøst For da kan jeg leve meg inn i det Men med en gang Nå er jeg Eh, ironisk kan så, så blir det bare sånn ah. Men det skaper jo en klar ja. distans Det gjør det, det skaper en distans systemet, Og, og det, men, det, men, det, det, du, da bruker du heller Du bruker ikke følelsen din, du bruker heller intellektet ditt ja. Og det kan være moro innimellom det altså, Det kan være moro å bare rive ting fra hverandre så men ja, såpass... Og det er jo derfor den filmen her er laget. Ja, den er laget. Ja. Den er ikke laget for å... Mm. Skrik til West Cream, den funker som begge deler. No? Den gjør ja. det. Den riler i den... en sjanger, men samtidig, samtidig gir det gir en skikkelig god <laughs> ja. slasher mm. Så en av de beste, jo, for jeg er ja. ikke veldig fan av men Scream er en av de slasher som faktisk mm. er både sånn meta-greie, og det er samtidig er en veldig god slasher-film. Ja. Nå har jo, som sagt, ikke jeg heller sett... Um, Uh, Cabin Woods, men jeg tror nok den kanskje funker mest som bare den ene tingen. Mm. Og da må man bare være på det. Ja, men det, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett den, uh, var veldig mye oppstyret når Det, det var det, det var det. Mm. Så Cabin in the Woods da. Ja, samme her, Cabin in the Woods for meg Da kan du ta det videre igjen med ja, neste Ja, en Hitchcock-film som jeg burde ha sett ja. Det er The Birds fra 1963 Ja, jeg har sett den Det er, er väldigt flaut å altså. se altså. ja, at jeg ikke men... sett The Birds Eller Misery, eller Carrie men, men det her er en alle film Alle ja. har hold i... i, i, i Sånn så i år ble det veldig viktig for meg For vet jo ikke om kommer til å leve til neste år Nei, altså. men, så, så, Sånn har jeg da har bare lyst til se alle, så, sånne filmer da, Sånne store filmer som er veldig kjente uh, Om ikke de er klassikere Så er de i hvert fall uh, popkulturelle fenomener ja. Så det er bare på tide få sett de mm. Så The men, Birds skal men, jeg se jeg. Men, men la meg bare trøste her da sett The Birds ja. Og det var tidlig på videregående Tror jeg mm. Eller i hvert fall når DVD gjorde sitt inntog ja. Og for meg er som jeg ikke har sett den. Den gjorde jo sikkert inntrykk, men jeg kan bare rett og slett ikke redegjøre veldig for den filmen. Nei, men nå skal den se seg. Så, så nå, jeg må på nytt. Ja. Så jeg har den jo i Hitchcock-boksene mine der en eller annen så jeg får se, se den på nytt en gang jeg har utenfor vært. Okay. Ja, ok. film, jeg vet veldig lite om denne resisjonen. Jeg vet han har laget et par uh, skrekkfilmer um, som egentlig hänger sammen nærmest. Ja. Uh, det er en løs serie, husker ikke hva de andre i serien heter, men en japansk film og jeg kan jo ikke uttale navnet sikkert heller men resisjert av Kaneto Shindo mm. det er Onibaba fra 1964 ja, den så ikke på lista mi, jeg har aldri sett den heller men det er jo en, en klassiker jeg kjøpte den når jeg ble, når jeg ble single i fjor høst, når jeg bare jeg trøste kjøpte noen vik, så jeg kjøpte masse sånn dyre Blu-ray utgaver for eksempel, og, og det var en av de Masters ja. of Cinema, jeg tror jeg ga sånn 20 pund for den Blu-rayen och jag tänkte den sparar att fåll om att bära det tänkte jag med alla det köpte den gången och ni bara väntade jag den den ska jag nog se nå i oktober och då mm. filmar jag svart och ritar men den ser bara ut som en sånn fest för öyerna det ja, gör det den ser helt fantastiskt ja, det har jättelyst att se den själv men så det är det jag tror plotte som cirka är om någon baserat på ett sagan eller något tror jag om, om to två damer som dreper en samuraj mm om det er da... Altså, jeg vet ikke. Plottet er litt sånn vagt på min del. Men det er i hvert fall noen samme røye greier, og noen spøkeles greier ute i en eng. Men det er fucking fuck it. Det, det høres jo fantastisk ut. Men det, jeg jeg litt... men det høres også... veldig enkelt ut her, når jeg men... prøver å, å snakke om filmen. Det. det er fordi at... Det... Jeg har bare sett bilder, jeg har om noen så og jeg har vært klar over i flere år nå, men jeg har liksom aldri fått sett den, og det var aldri noen god utgave der, før den Blu-ray dukket opp, som jeg var interessert i å kjøpe. Men nå har jeg den, og nå dere hører jo at jeg er ganske uviten her, Men det følger jo med De her Masters og Cinema, Arrow, Blu-ray og følger du jo alltid med veldig mye altså, med lesestoff. Stoff, du med det. Så du kan nærmest, om du blir en ekspert på de filmene, så kan du lære veldig mye om de, om du utnytter de burene riktig og ser eksempel, og lese det, det. Mm. det stoffet som følger med, så kan du lære veldig mye, og det har jeg tenkt å gjøre. Så etter så kommer du til å kunne uttale deg etter hvert, veldig. så kan jeg kanskje i løpet av oktober til og med, så, så kan, kan jeg snakke oppegående <laughs> om Onibaba i Ja, jeg kan også gjøre ja. det. Ja. Um... Uh. <laughs> Ja, men den støkker jo i listan min nå, men det film jeg må gå til innkjøpet og se. Altså, jeg har jo sett, bare la meg nevne, for jeg har, noe, jeg har bare en film igjen på listan min nå, den har jeg nevnt, så bare la meg avslutte min liste nå med å si at jeg har jo din inn Nosferatu på Blu-ray, det har jeg jo sett, men den kommer jeg se igjen ja eh uh, The Cabinet uh, uh, Eller uh, Dr. Caligari då. Ja, ja. Den har jag ju köpt mm. in uh, ska jag se på nytt så blir ja. blir lite som sånn tysk expressionistisk film även och i oktober på min där. Frukt ja. uh, det det la ju egentligen fundamentet för den moderna skräckgenren, inte sant? Så det jag genupplever nu, det var ju på sin plats, ikk sant? Så, ja. det det, er det. Jeg har et par ting til her som jag kan nevne. Ja. Um, jeg... Du kan skyte tilbake til meg, for jeg har jo den siste. Kan du har den siste, ja. Okay. ja men da tar jeg nevnere en til her Og veldig raskt. Jeg har ikke så mye å si om den, men jeg, jeg prøver å få sett alt av... Og jeg har egentlig sett det meste, uh, i hvert fall det mest kjente av... Universal Monster-tinger da ja. Men en film jeg har sett er The Invisible Man Fra 1933, som av James Whale Så yeah. i år se den mm. Den er på Blu-ray-boksen vår ja, det det. Men du eier väl faktisk en sånn veldig Omfattende sånn, uh, DVD-bokse jeg, tror... jeg har det liggende Men ja. det er ganske mye forskjellig Der er det veldig mye gul Der er det i nærheten av 30 ja, det det. ja, Så din Invisible Man, den ska jeg se Ja mm. mm. Uh, ja, uh, neste på lista mi her er, jeg, jeg kan skyte inn en faktiskt Det er enda en West Craven film Som heter The Serpent and the Rainbow ja. Jeg tror jeg så den en gang i tida Men så lurer jeg på Eller var det Believers med Martin Sheen? Det er faktisk det er usikker så, ja. mm. uh, men, uh, så, men det her er, er Sent, sent 80-tallet En uh, film og, med, med Bill Pullman i Og jeg elsker Bill Pullman Fordi at Lost Highway er kanskje favorittfilmen min Ikke sant? Så jeg elsker Bill Pullman, og jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har sett denne filmen, og i og med at Wes Craven akkurat dør, så, så er det på sin plass å sjekke ut The Serpent and the Rainbow, føler jeg. Mm, mm. Så er det, det er jo en av Wes Craven sine filmer som går på å være over gjennomsnittet da. Ja. Det som var med Wes Craven er det at han lagde noen ufattelig nyskapende, veldig skarpe filmer, som forandret det meste egentlig. Han har fire kanske titler som, som er i det landskapet der, og så har han jo en god bunke med filmer som er så generiske og kjedelige. Ja, ja, ja. Så det er veldig sånn er en veldig dualitet i, i egentlig katalogen hans jeg, vi Han veldig, det, det, det det. jeg har ikke sett han var men mens, det, så, han, så, så, han var ikke den her gud. Det han gjorde først klipp var ikke det Vampire in Brooklyn med de Murphy. Det det, var det? Og det er jo faktisk en film som jeg, jeg har sett noen ganger, bare at jeg var ung og dum en gang i tiden. Ja, ja, ja, ja. Men det er jo en film som ikke har noe på seg det hele tatt. Det ikke men det, men Før uh, Vampire in Brooklyn så så så som, altså det var jo New Nightmare uh, som kom før der igjen, og det ja, men, var veldig meta og varme det var veldig skrik, til skrik ja, det, det. Men, men i hvert fall uh, The Serpent and the Rainbow går for å være en av de som er, akkurat som Deadly Blessings med, som, med Ernest Borgner som er en ganske original, kul strepfilm mm. uh, så går The Serpent and the Rainbow for å være en av de der litt sånn over mitt på trefilmen til Craven ja. og Serpent and the Rainbow er kanskje til og med litt mer enn det det regner for å være en av de veldig solide filmene, mm. altså. Den skal jeg få tak i å i oktober uh, Har du en til? Så kan vi jeg har to, men den ene er The Car ja. 1977 Og den har du nevnt, ja. den ska jeg se Og så har jeg en siste på her, som jeg av filmer jeg sett før uh, Det er Repulsion uh, Fra 1965 um, Resisert ja. av Roman Polanski Polanski, ja mm. Mm. Uh, det er jeg er veldig bare... fan av The Tenant. The Tenant er jo og... mest... Og Rasmus Baby er veldig fan av. Nå ja. skal jeg endelig få sett. Det er en løst trilogi, det her. Ja, det er. Repulsion er en film som jeg er utsatt og utsatt. Det handler om skesofreni og den handler ja. om... Jeg, bare, er er den virke... jeg har så mye angst fra før. Jeg har altså, noe ja. angst og, og, og ja. depresjon i livet mitt fra før. Og, den virker blytom, men jeg, det det. jeg vann meg opp til å se den. Ja, jeg liksom. tenkte nå, for det brister å bære, tenkte ja, ja. jeg. Mm. Den siste som jeg førte opp her, det var jo... The People Under The Stairs, men grunnen til kan bare snakke litt løst rundt den igjen, er det at i forrige episoden vi burde jo ha snakket om Wes Craven litt Ja, innan. vi burde det. Er, vi burde. Bare for å nevne navnet han sitt mm. igjen, men han dør jo her bare for noen uker siden, og det, det, akkurat som med Robin Williams, som, jeg var jo fryktelig glad Robin Williams, nei, men når bare, han dør, så hadde ikke jeg på han på en stund, nei, nei, egentlig. Ikke, det. Og det bare gikk veldig inn på mig og, og det merker jeg at det gjorde litt med Wes Craven. Så, ja, ja, faktisk, ikke like mye som Robin Williams, men det gikk virkelig inn på mig, og så det gjorde det, og ja. Hvor uh, Wes Craven var en av de forstrette kjørene Jeg visste navnet på er, er, Og det, det var det Og det hadde mye med skrik eller scream Å gjøre da For vi ja, var veldig unge når den kom ut og... Faren liksom fyren som fant på Freddy Krue Han på var på. det Han var det Hon har är klarat att spåra upp de här de här milpärlarna altså, sånn så sånt som när jag såg det där så som det lefte så kan den gjorde det med men lik inte. Nej, jag kallas inte tror inte det meningen att du ska vinka like den heller. Jag tror bara att jag sitter där och bara blir Den er väldigt Och ja, den er veldig, veldig, den är väl liksom alltså altså, liksom. den är det. Eller, ja, men ikke vist... helt Nei, men, men den er veldig Den har jo en motorsaksene og alt det der Men ja. det, er akkur... det er akkurat som Texas Chainsaw Massacre Det er noen film som har blitt bygget opp og bygget opp Og så ser du ja, ja. den og så er det Ja, ja, altså det er grusomt Men det er jo ikke altså, Det lever jo, jo ikke det er ikke det visuelle Nei, det er ikke sånt. det visuelle Det, det er, er terroren ja, du føler og på det, det, og, ja. og bare det her sjokket du føler på Ja men det er som du leser som The de Left. Det var en litt tyllete titel for fan han det, egentlig. Men, men, altså, ja. men det er en veldig titel. Veldig titel. Akkurat som, som en av favorittfilmene til West Cramen, det er jo, uh, The Hills Have Eyes. Mm. Det var en ufattelig slående titel. Og den det er, gir jo mening i filmen. Ja, den, men den gir mening, det er rett nok. Men jeg vil si, det er slående titler. Ja, ja, det det. Og, og, og The Hills Have Eyes... Den så jeg her faktisk Ja, bare noen måske ja, ja. sånn, Du blir svettet å altså, se den filmen ja, altså. den er, ja, den er skikkelig mm. ubehagelig Og den er, den er effektiv Den er i Det, da, altså. det ja, men, er ingen grunn til å se remake altså. Men, men altså, hvis du tar Last House on the Left", Og The Hills of Ice Og den første Nightmare on Elm Street-filmen ja. Og ja. Det er jo fire filmer som du går rätt in i filmhistorien Du det filmen, og, og det er jo veldig mm. gøy at han liksom, i løpet av 70-tallet mm. 80-tallet og 90-tallet i løpet tre tioår. 10 av de 10 årene så, jeg mener han redefinerte, hvis det er et ord skrekksjangeren, 3-10 år på rad, Halleluja. og han spilte på frykten og alle de tingene som lå latent i samfunnet mm. i hvert respektiv 10 år da, Halleluja. han gjorde det med 70-tallet Där tog han for seg det som bare lå der og, og Ulva ja. under overflaten i det amerikanske samfunnet. Han gjorde det samme på 80-tallet med mm. Freddy Krueger och Nightmare on Elm Street. och han tog den her 90-talls, den här ironiske litt sånn, den distansen da, som ja, ja. den generasjonen begynte å på. Han tog det opp til en eller Så det er en kar som var så vital, og han klarte å gjøre det tre tider på rad. Og så lagde han ja, den tredje Nightmare on the Lams Dream Warriors. Han er jo han er skikkelig badass. Den er det, den er veldig badass, og, og det er liksom det han sitt Don Coscarelli har blitt nærmest. Ja, det er, mm. det er. Det er en veldig leikende og veldig kul film, og det, den har ja. gått in det er blitt en sånn kultklassiker klassiker, akkurat mm. som Evil Dead 2, eller mm. det, er sånn, det er en sånn skrekkfilm som skrekkfans bare liker å sette på, bare ja, gøy. Ja, det er ikke sant, ja. Sånn. ja han, han, har, han, han har en varmitte katalog, han har har det. Og jeg, jeg lar meg jo bare pl den igjen, den Deadly Blessings som er satt i... Um, i typiske uh, Amish country da, i, mm. i Pennsylvania Sånn rural, um, ganske creepy, veldig merkelig filmer Men den er, er en film veldig mange ikke har sett Så Dødlig Blessings er verdt å få med har en veldig kul sånn tjokk twist-ending Som er nesten litt som Lovecraft egentlig mm. Så den anbefaler jeg faktisk for, for å sjekke ut um. Og som sagt, om siste filmen på lista mi her er The People Under The Stairs, så, som jeg skal se. Og jeg skal jo se The Serpent Under Rainbow, så jeg skal da se to Kraven-filmer som jeg ikke har sett for nå, ja. i, uh, i uh, oktober. Jeg skal se People Under The Stairs, men jeg kommer alltid å se... Och så kommer att ses Screek. Ja, Screek. Det är på listan med över några filmer alltså. Det är den altså. första kan nämnas på nytt listan min alltså. Det är Screek den första så. Då vinner på den da, så vinner vi på filmer vi har ja. sett för så vi ska se igen alltså. Jag ska se Skrik eh så kan jag ta in till. Ja, varsågod. ska se den serien vart då. Jag ska se The Mist från 2007 från Terrab. Så är min favorit sci-fi genadaptation. Min favoritt skrekkfilm de siste 10 årene nesten, altså ja, ja. det er sånn et mesterverk. Og i år jeg jo tenkte at det skulle se sort og hvitt versjon, for det. jeg har ikke sett sort og hvitt. Howl's Moving Castle? Ja, Howl's Moving Castle. Den engelske Moving Castle. Eller håper til om en norsk DVD en av kommer en sånn dobbelversjon. Jeg tror de gjorde det. Mm. Så de har vært de, de har gitt ut gode versjoner av det miste egentlig hele tiden. Da. Ja ja men den engelske blir en fin pakke där får du en väldigt du får ett kul du får bägge versionerna på mycket kul den får du få sån 6 pund liksom så det är ingen grund till att inte ha den i hylla i det hela mm. så det miss den kommer jag så ser den i ja. oktober ja och og... jag vet inte men får spark uppdöra alltså för kommer till att starta om det blir sista kvällen i september eller om det blir första oktober detta men Jag ska starte det hela med Don Gralli sin första skräckfilm. Jag har lagt filmer för Fantasm, men, men det var hans första skräckfilm någonstans, så jag ska starte hela festen med Fantasm där det mest är. Det är det er hans sitt mästerverk utan tvekan. Han har lagt kule og filmrättade, behöver hålla att det är väl det näst bästa filmen någonstans i min bok, men jag älskar ju hela Fantasm sagorna. Jag gör verkligen det, men Fantasm är bara det en, den elsker denne fantasien I denne filmen den, den, får meg er det bare en sånn drøm altså, mener, Det er en sånn film Jeg bare går og drømmer om ja. altså, Jeg kan ikke tro at den eksisterer ja, Så jeg begynner med Fanta som den elsker jeg, jeg kommer til se veldig tidlig i oktober Så kommer jeg til se Habit fra 1995 til Larry Fasson Ja, eller 1996 det, det, ja. ja. det er jo en, en Halloween-film Handlinga foregår det er under halloween den starter på halloween faktisk. starter på halloween ja, han og så halloween på halloween på sekunden, og så det går det over i uh, november og, og thanksgiving og så der, men ja. uh, den starter i hvert fall på en Halloweenfest ja. Og så er det jo en skrekfilm Det er det, det, er det. <laughs> Og en eller annen er litt sånn mer polanskaktig skrekfilm Ja det er det egentlig, Men uh, Larry Fasson sin uh, En av de beste han har resikert ja. Og den beste vampyrfilmen jeg sett det. Helt klart ja. så, så jeg gleder meg til se den igjen Jeg ser den igjen år Men nå skal se den igjen ja. Ja. Jeg har alltid sett Habit en gång i år For jeg ja. så den på jubberstand til Fasson ja. Men jeg kommer til å se den i løpet av Halloween ja. Men jeg uh, tror Näste på lista mi her er faktisk en Joe Dante-film, og den må jeg få bestilt for det at jeg har den på det, det, men jeg vil ha den nye Arrow-utgivelsen, og det er The Burbs. Den har kjøpt på Blu-ray. en perfekt høstfilm. Det kanske kanskje en ren skrekkfilm, men den har helt klart skrekk-elementer, og det er bare en sånn du får en god höstkänsla av den filmen. Det er bare, mm. film. Den er bara en film. Den är den creepy men det är bara atmosfären och det är bara karaktärerna och det är bara det nabolaget och det är alla de visuella de här omarschene de här klassiske skräckfilmerna från 50-talet og allt det där och det är de tror att den abonnering med satanister eller nåt eller för Det är det var paranoide. De kan det kan vara en paranoiafilm egentligen det där. Ehm og jeg mener Bruce Dern i den filmen Jeg ler så jeg griner ja, Tom Hengse Glemmer at han var så ja. funny <laughs> Men, men topp tre Joe Dante film i min bok altså. Den er der med Gremlings og, og The Howling I min bok um, Kanskje jeg egentlig liker med Gremlings Burbs, altså, den skal jeg se veldig tidlig nå I, i oktober Ja bare minne meg på å bestille den Blue Rain. Ja, skriv den der. Neste filmen jag skal se på nytt, og den her er det så lenge siden jeg har sett at det, det, jeg føler som jeg kom til å se den for første gang. den på uh, VHS. Vi var jo på Melloline på ungdomsskolen. Ja. Så var det en av filmen vi kjøpte på VHS. Og jeg hadde lest om den i filmmagasinet til Rambø og så altså sin kultsier i barna. Han hadde skrevet om den. Den heter Dead and Buried fra 1981. Uh, skrevet Dan O'Banen. Mm. Ja. Han og var, var med Romero, Scott Alien, han var han spelade ju huvudrollen i Dark Star. Dark Star, som parten, han talar regisserade uh, en av de bästa zombiefilmer någonsin, The Return of the Living Dead. Ja, men han var ja. det är många som inte vet, men han har regisserat en av de allra bästa Lovecraft-adaptationerna uh, som er ja, The Resurrected, ja, som är baserad på uh, The Case of Charles Dexter Ward. Det er en film som borde få en i uh, renässans. Altså. Men det, den tror jag mm. Shadow Factor ska i ut någon snart. Jag det. Jag tror mm, det. Det den jeg tror, jeg, tror det tror hemmelighet lenger snart Nei, ikke sånn. sant så. Men Den Barry gleder meg litt så jeg, jeg så akkurat uh, Jeg sitter og ser på trailers från Hellen ja. mellom uh, mm. moro Og der snakker GM og Del Toro om den Og da bare sånn ja. Ok, jeg må se den igjen, ja, han skryter veldig an Og jeg, bare, jeg har den jo på DVD i hylla mi Og ja. jeg har veldig se den igjen La meg bare skryte inn der For jeg så jo den med du Når vi fikk den på VRS Men mm. den så jeg igen Halloween 2012 ja. Jeg så den på nytt igjen da Og den Jeg, jeg likte den første gang Men nå elsker jeg den og du kommer til ha det så gøy med denne filmen, for den er virkelig bra, altså. Den er det. Men du ser jo ja. den er det, og, og, og det er en sånn veldig god småby-film, altså. den er veldig morbid, mm. som du sier, den er veldig airy og veldig creepy, bare for å snakke engelsk uh. Men den har ikke Stan Winston-effektene og sånn? Altså. Jeg tror det, jo. jeg tror det, men jeg kan han har, ikke. Han det. Ja, ja. Men det var en veldig kul, sånn småby-skrekk-film, altså. Ja. Nei, men så den blir gøy å se igjen, altså. Ja eh uh, nästa bullista med bara var tog den med en gång för att jag vet att MÅ var scenen eller så blir det inte det blir inte skicklig oktoberstämning påminna. Ehm. Um, Och vet du Timmy Leclerc är någon sånn som vågar som oktoberstämning i filmen där vet jag inte men det är in the Mouth of madness the John Carpenter. Ja. För mig eh de av dere som följer mig på Twitter där jag ser att jag går aldrig vecka ifrån de fingposterna när jag har haft att säga dig var hon kommer hitta fjärnen heller eller det det er i, altså i mine øyne så er det den ultimate skrekkfilmen egentlig for meg og det er John Carpenter er en av min store helter og det er i min bok den beste av alle hans filmer så det er bare for meg en sånn heligral uh, the, the thing men like unna den så på andre plass og for mine favoritter når det gjelder John Carpenter er faktisk inna Martha Madness som jeg ser på som en av de virkelig store mesterverkene hans um, og ikke bare det men vi nevnte H.P. Lovecraft her, det finns nesten ikke den eneste god uh, H.P. Lovecraft-alatasjon. Så du må egentlig nesten tegne man til manus for å finne uh, noe som er i nabolag, og det er jo ikke en men den er inspirert av fortellingene til, til Lovecraft. Det er, det er rein Lovecraft, det her, det er virkelig det, altså. Og Sam Neill har egentlig aldri vært bære, det sier jo litt, han er jo fantastisk beståndig. Men In the maw of madness, du kan få den på zonofri Blu-ray faktiskt. Den är ute, Warner har ju ute den zonofri Blu-ray så den är verkligen bara den är väldigt billig och den är lätt att få tag i på Amazon så den anbefaller jag alla att bara skaffa sig, hvis inte du har sett den alltså för det är att det är verkligen en av John Carpenters Sin allra bästa filmer. Så In the maw of madness. Mm. Ja, jag kommer rätt att se den. Den står på listan med. Så då då är den nämnt. Eh, ska se Donnie Darko igen. Ja, du tok den rett ut av kjeften på meg her nå. Ja, kom i 2001. Jeg husker du leiden på VHS og såden den før, før det ble hipster. Ja, og det er derfor noen kaller oss for hipster, for at vi av det er det veldig viktig for oss å peke ut at du, vi hørte på det da, lenge før det ble populært. Ja, men sånn er det bare. Sånn er det. Men, men greia er at hvis, hvis det hadde kommet, for jeg kjenner mange som, som ikke synes den var så bra, for de hørte så mye skryt om den, og så så de, nei, det var ikke så bra, men jeg så den faktisk. Jeg, hadde, jeg, jeg visste ikke hva det var, jeg bare, jeg, bare, jeg bare, min bar Leiden likte coveret, kom hjem, så den, var helt satt ut. Egentlig. ja. ja och uh, och det här var det här bilden det var i 2001 liksom. Massacre så kommer ni inte att göra samma intryck som den gjorde den gången men uh, jeg det vet jag inte. Jag ser jeg jeg uh, den vart och var. Ja, den på mig har ju sett den på 6 år eller så. Då kan du glädra dig alltså det. var en Halloweenfilm. Det är ingen jag vill inte sätta en till trega skräckfilm. Men den får uh, i oktober och det är en Halloweenfest att har en ting att fölla med Craven sin Screamer den har en full att stämning ja, den har verkligen en god höstkänsla som. Mm. Så hvis du ser den en eftermiddag etter jobb eller nå att tända ett ljus och du kommer till en dag det regnar och blåser lite, du kommer bara att få den gode höstkänslan av den i dark. Ja, den är väldigt trist, film. den är väldigt sorglig film, ja. men du allihopa väl du får den här känslan du kanske ut detta i ja. den i den perioden. Jag bara ett par filmer till på listan igen så du kan ta Um, neste filmen på lista mi Er faktisk en film jeg har sett før Men jeg må se den nå, for den nå mm. det, det Akkurat som før jul Så av og til oppdager en film Som bare går inn på lista di Og at filmer du må se den perioden da. Og efter jeg så denne Så um, um, har den bare blitt en av de uh, Og det er Something wicked this way comes ja. Jeg har kanskje sagt det før Det er nok kanskje favorittromanen min Kanskje uh, det, det, En av de i hvert fall topp 5 Uh, Ray Bradbury sin roman Jeg er for gul av den boka jeg, jeg gjør virkelig det og, og etter jeg hadde lest den Så for noen år siden så skaffet jeg meg En, altså en kopi av filmen disney En disney disney produktion fra 1983 Og den er registrert av, av, av Jack Clayton uh, Og ikke sant den, den, Mange sier at den er det på tid At noen gjør en remake For noen av effektene er kanskje litt tacky Jeg vet ikke det ärligt greffeknen de har de det ser litt ut animerat ut men det gör att det får en sån utomjordisk känsla så det liknar ju inte att realism i filmer i och för att det och få en feeling og få en stämning og det gör det ju verkligen ja de är lite daterade effekterna i filmen faktiskt det, det det det det får egentligen bara ett positivt utslag såna här saker alltså och det, altså. og det er en annan sak det du ser faktisk at det er back to the future sätte som de har brukt i Men det de virkelig har gjort godt i denne filmen, er det at de har fanget forholdene mellom far og sønn. Og det er jo egentlig en av hovedtemaene i denne, i, i denne veldig melankolske boka, det er jo egentlig det her med at det er en far som har fått en sønn veldig sent. har blitt far sent i livet da. Mm. Og det er denne motsetningen mellom all denne alderdommen som kommer til ta oss alle igjen, og den kvinnelen. Den denne følelsen av å være ung, og at hele livet ligger foran deg, og at du kan gjøre alt da. Ja, og du har lyst til Du har det, men samtidig så går du der, og du har egentlig, du har så mye frihet. Du, alt kan egentlig bare være, å leve da for da, og bare ha det gøy, men samtidig så du vil du ikke bli sett på som en unge. Du vil bli voksen, ikke sant? Så det å bare løpe fra barndommen, rett inn i en alderdom, der alle dør og bare lukker seg bak deg. Du har de her, Alltså det tema det det, det, er sånn, det i den romanen och det har de verkligen det har de verkligen fått så gott till i filmen. Jason Robards spelar fadern och perfekt casting. Det är det men jag menar jag grein jättat gånger läste boken men då är så filmen ja, den er datert sikkert, og den har ikke de beste effektene alltid der, og den er till og med kanskje litt for brei her og der, det er jo det den, det et manus av Bradbury selv faktisk, men ja, den spiller på de breise strengene her og der, men jeg ble genuint rørt mange ganger, og mm. det er faktisk den menneskeligheten som Robards bringer til den rollen, altså. Ja. Så kjernen i romanen er her, det er på plass, det viktigste er, og jeg vil, jeg vil si at, at um, altså, godeste Jonathan Price, er uh, er virkelig fantastisk Han spiller jo Mr. Dark mm. Han gör en kjempegod jobb han Så den filmen er, er elskende, faktisk, Jeg elsker den faktisk Og der har du virkelig Den her amerikanske Halloween stemningen Altså med løve og med jack-o'-lantern Så jeg mener, har du sett den ja? Nei, jeg har ikke det mm. Vi må ta en kveld og se den sammen ja. kanskje du, du har det virkelig elsket Jeg også. elsker boker ja. Ja, Så kult, men ja, det er i hvert fall Something Wicked This Way Comes uh, the, den, den, den, er, den er et must for meg nå altså. mm, Jeg tror jeg var så dum at jeg nevnte at jeg likte Bradbury Til, til noen sci-fi-snobler en gang Og de var bare, han er jo så han er jo så, øh, han er jo så sentimental Fikk jeg bare høre uh. ja. altså, Hvis ikke du ser magien og poesien I Something Wicked This Way Comes så, så Eller i arbeidet til Bradbury ja. generelt, Han er jo en av de virkelig store I min bok altså. mm. så Folk som gjør naga av, av, av, av Bradbury mener, Det er jo ikke folk du kan henge med i det. Nei, det er ikke det, altså. det, er ikke det. Uh, Nej men ja, jeg er veldig med på det Jeg har veldig lyst se den ja. Ja. Så som sagt veldig fan av boken Nei, men da har jeg bare to filmer igjen på lista Ja, men min. la oss Her... skyte frem og tilbake til dem jeg er ferdig Ja, lista mi som sagt ikke helt ferdig Men det er to filmer jeg skal si skal... Det neste animasjonsfilm er Coraline fra 2009 ah. uh, Ja, basert på Neil Gaiman sin roman mm. Jeg har ikke lest den heller vet du. Og så er så fan av filmen, filmen Og det her er en perfekt høstfilm <laughs> Jeg har ikke sett filmen, eller, beklager mm. Jeg begynte mm. på den når jeg var syk en gang Og så mm. jeg, altså, har jeg ikke fått sett den så jeg... Nei, krempestemning, det er det jeg gleder ja. meg til se den Så ja, du mm. mm. ja, kan ta neste Neste filmen på listene vi har å filme Jeg bare må se, det er jo faktisk Pumpkinhead mm. uh, Stan Winston sin uh, fantastiske Film, jeg synes virkelig den fantastisk uh, Eneste ja, film den han ja, det, det er jo Aller først som liksom, sånn, uh, det begynner som et moderne eventyr nesten. Søren-gattvikke. Søren-gattvikke, mørkte eventyr. Ja. Og, så, og så blir det en slasher, på en måte. Ja, det gör det. Men det likemenn er det at uh, det har konsekvenser. Det er den ja. moralske dilemma her, som du ikke ser i andre slasherfilmer. Så... Selvfølgelig kan du ikke kalle det en slasher. det er mer en ståken... Uh, en... Helt klart, ja. det er ikke en regn slasherfilm. Ja. Den har elementer av har det. For det ungdommer som har de drept deg en etter en. Ikke det er, det. Så er, det er en men, men, men, ja. men det, er en, det, det her er et mørkt eventyr. Det er mm. det. Men det jeg elsker mest, men er, er setdesignene, mm. Lance Henriksen og hvordan monsteret ser ut. for Du kan sammenligne med Aliens her, du kan se Pumpkinhead och og det ser faktisk helt fantastisk ut Ja, dag, ja, altså det her, Pumpkinhead er testament til praktiske effekter altså, det är virkelig det mm. Og det er jo Stan Winston jo, som selvfølgelig stå bak de, så. så Pumpkinhead må jeg bare se for at det skal bli Halloween, så ja. Siste på din liste eh, Det är faktisk eh, Trick or Treats ja. Jeg tror det er så sjukt det burde jeg ha gjort ja, det må du se. Rektig, ja. da ja, ja, ja. skriver jeg trick-or-treat. Trick-or-treat 2007 til Michael Doherty. Rektig. Uh, det er en antologi-skrekkfilm. Den foregår på samme, samme Halloween. Så kom inn når jeg på videobutikten. Ja, ja. Forskjellige historier som blir knyttet sammen. Det, det er bare sånn en skikkelig fornøyelig, kul liten film. Og den der får du ha skikkelig amerikansk Halloween-stevning, altså, med för att consume och decklantern så löv och kanske så är det nej men jag det är den och tiden Halloween film alltså <laughs> sånn. den måste den se det som är kul nu då ska ju nu har han nu han göra det han gjorde för Halloween med julen verkligt då han har lagt Krampus for Legendary Som ja. kommer ut nå uh, I desember Og det ser fantastisk ut Det ser altså. som en sånn film Det ser ut som en, sånn lag en skrekfilm laget på nei, men det ser ut som en sånn tapt 80-tallsfilm mm. Ja, det det Som bare ja. har vært uh, nedløst i et mm. velve eller noe så har bare noen Det er på 10 og 10 Krampus Og ja. her er den Det Lykke ser det. sånn ut og, og hvis du liker den trailene til Krampus da, Og så kommer du til å elske Trick or Treat Kønner du, du det? Nei, nei, du kommer til okay, det. det er okay. samme greier liksom Fent Samme sensibiliteten Kjempekult Så det må jeg se hvert år nå Artig så den har jeg sett hvert år siden 2007. Ja. Jeg, har, jeg vil liste opp et par rett par jeg har tatt den her, men Scream yeah. uh, må jeg ha fått kjøpt. Jeg er igjen faen ikke. Jeg, no. jeg må, igjen den. Men uh, neste som jeg skal trekke ut, sånn jeg tipper det blir midten av Halloween, det er Frighteners. Peter Jackson sitt mesteverk, uh, Frighteners, kom den i 96. Mm. Jeg husker noen kom i, vi kjøpte noen. 6 ja. Ja. Mm. Altså, Peter Jackson har aldrig lagt något som är mer inspirerat som har ett större hjärta som er skummligare som bara är har kulre effekter. Jag menar det är hans sitt mästerverk alltså. Altså. Mm. Och mitt barndomsidol er Michael J Fox på gonna back to the future och det är på den där siste filmen där han faktiskt är full vigör då för sig det rätt ut är är bara sånn en gåva att ha nå alltså att se tillbaka på. men, men Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, haugen mitt eksploderer nesten bare å på Frighteners, for akkurat som med Pumpkinhead og enkelt andre film, så kan jeg fan ikke tro at Frighteners eksisterer, altså. Nei, den, den er en kombination av väldigt mye jeg elsker, og så er den litt tullete. Men den har jo en edge. Den, den har, den har en sånn edgy, ja. veldig ja, ja, det er jo produsert av Robert Zemeckis. Ja, det merker du. Så er jo Peter Jacksons sensibilitet i det. Nei, ja, klart. Så, den helt så du har skrudd, egentlig den her... Mm. Amblin-slash-Zemeckis-viben ja. blander med, med Jackson sin mm. litt mer forskudd sensibilitet, ja. der, som du husker jo fra de tidlige splattedane hans. Altså. Og det her er jo... Det, altså, han hadde jo laget Heavenly Creatures og det, ja. det her er jo noen litt for skikkelig satsing hans altså, i mainstreamen. Og det var her de begynte med Vingnøtt, de begynte å eksperimentere med data-effekten og fant shit, vi kan ja, her, her, på jeg, på jeg. The Frighteners så bygde han jo det imperium som, som står i dag, at da, han ja, det, gjorde det det er bare at han, sånn, innholdsmessig har han aldri laget noe som, som er i nærheten ja. det her engang. Og det viktige huske at når vi så filmen, så var det alt vi kunne ønske oss når ja. den kom ut men andre som sånn likte den ikke. det var ikke en suksess jeg, jeg, jeg trodde jo at Frighteners var en film Alle elsket, det viser seg at det er det Virkelig ikke, og, og det kan virkelig ikke mig sette i altså. Men ikke bare det, men la meg jo nevne Den gangen var jo det jeg på meg, men etter at jeg begynte å Interessere meg litt for Stuart Gordon, etter at jeg var Litt veldig <laughs> fan av H.P. Lovecraft og sånt, og det var det. Så det å faktiskt se Jeffrey Combs er jo ha sånn en Ufattelig kul rolle i filmen, det er jo bare Sånn en vanvittig treat Øhm men får en atmosfære, får noen effekter, och får et hjerte den filmen har, jeg mener det er, i min bok, en perfekt film, det er det. Frighteners. Jeg bare skaff deg en kopi hvis ikke har sett den. Jeg, jeg holder det oppe som et sånn mesteverk fra 90-tallet, som var et svagt tiårforskrekkfilm, men The, The Frighteners er bare helt, helt den er en monumental film, spør du med. Jeg vil sikkert mange arrestere meg for seg, men det driter jeg. jeg står på det, altså. Jeg elsker Frighteners. Så. Ja. ja. Nei, men da, da er jeg ferdig lista mi. Jeg har skrevet der litt uh, litteratur og sånn, jeg ja. kan nevne. Men... La meg bare nevne, jeg skal se Carpenters in Halloween, mm. jeg skal se The Fog, jeg skal se Pet Sematary, jeg skal mm. se Silver Bullet, mm. jeg skal se Evil Dead 2. Så... So, det er en god del filmer av de filmer ja. kommer til å, å, å Snyk seg inn på lista mi er sammen med andre ting Det, det er jo det er verdt å nevne at det kommer jo noen filmer Som vi, vi får sett På VOD og sånn oppe på kino Jeg ja. får jo sett Death Gassom ja. Jeg får sett Bone Tomahawk Og, Bone Tomahawk. og på se, så kino så du. får vi sett Crimson Peak Crimson Peak, og den skal vi en egen ja. Episode på her ja. Mm. Ja, Vi snakket litt om Gjelvar Deltor mm. Faktisk, så. Så som dere hører så blir det en del filmer å se i oktober ja, ja. Men så skal jeg jo også prøve å fylle mi, eh, Som jeg har til overs med å lese litt Og da ja. har jeg vært veldig forsiktig med å ha ut Og jeg har valgt ut uh, Jeg har valgt ut en novelle av Ogerman Blackwood uh, Som heter The Willows ja. Som, som jeg skal lese, jeg skal mm. lese Og så skal jeg lese de her tre novellene her til H.B. Lovecraft Jeg har lest de før, lenge siden uh, Jeg The Rats in the Wall Herbert West Reanimator Og The Color Out of Space Ja Uh, det er på tid å lese igjen Jeg har vært så opptatt av Cthulhu-mytios De siste årene at har egentlig glemt de, de andre fortellingene litt Så jeg ja. er på tid å lese av de andre ja. Og så skal jeg lese The Halloween Tree Til Ray Bradbury Som kom ut i 1972 Den uh, har jeg lest den nå på rann Men jeg bare kommer så i stemningen når jeg leser den ja. det sant, Jeg skal da. spare den til Halloween Den skal stå opp tidlig på morgenen på lørdag, ja. Så jeg skal stå opp tidlig på morgenen Og ha med en kopp T-4 og lese Halloween Tree på morgenen mm, det, det er sånn, det er Halloween uh, Evangeliet Er du glad ja. ja. mm. Og så skal jeg ta en bok jeg, jeg ikke har lest før For det eneste jeg ikke har lest før her Er jo The Willows Blackwood Og så skal jeg lese en roman som heter We have always lived in the castle fra Shirley, 1962 uh, Jackson. Uh, Jackson. Mm. Jeg elsker The Haunting om Hill House Ja, for folk. de av dere som ikke har lest mm. The Haunting of Hill House Jeg nevnte mm. den tidligere Den er det bare å skaffe seg en kopi altså, For det er et monumentalt mesteverk mm. Innenfor uh, uh, Spur Pieces Sjangeren uh, Ja liksom. mm. Det det. Så i tillegg til de bøkene og de filmene Så kommer jeg til å høre på Tales from Bona Pell Jeg kommer til å høre masse skrekkfilm, soundtracks ja. sånt, ja, sånn. mm. jeg, jeg bestemte meg jo egentlig nå Fordi at jeg, jeg skal lese Eller høre, jeg vet ikke hvordan det blir enda Peter Straubes Ghost Story ja, Det, det blir det. Mm. mitt hovedprosjekt Altså et lengre litterært verk I oktober, det blir Ghost Story Den skal jeg virkelig mm. påknerte nå Da ja, skal jeg ta We Are Always Living in the Castle Og tar den så kan vi, ja Uh, ellers så skal jeg ta og begynne igjen, jeg må lese den Akkurat som jeg skal se filmen, så skal jeg jo lese fysisk, jeg skal ikke gjøre den på lydbok, «Something Wicked This Way Comes» av Ray Bradbury, for det er den okay. halloween-slash-høstromanen, uh, og jeg er i den sjangeren, uh, jeg elsker den boka, jeg vil gjenoppleve den det kan bli siste gang, hvem vet, ikke sant, «Livet er for kort å ikke lese Something Wicked This Way Comes» igjen, ja. så den skal jeg jo lese fysisk, um, jeg skal jo The Willows av Audenon Blackwood. Jeg elsker Vendigo-fortellingene hans. Vendigo, Vendigo ja. mm. er en av favorit favoritt-fortellingene mine sånn, uansett når det gjelder litterære horror. Jeg bare er for Gud og den. Mm. Um, Oh my feet of fire ja. My burning feet of fire Det ja, er fantastisk, fantastisk Men i hvert fall The Willows skal jeg lese Jeg skal jo gå gjennom en rekke H.P. Lovecraft-fortellingere Men i motsetning til du så skal jeg faktisk Konsentrere meg litt om, om Cthulhu-mytos og det er litt mer relaterte tingene Jeg har lest så mye av de de siste Så jeg har ja. lyst til å år siden jeg leste de her igjen nå Så jeg må prøve å lese de jævlig Men jeg skal starte, og det er ikke Cthulhu Men det er jo en av de eldre gods de Jeg skal begynne med Uh, den lille som jeg ser på som en egentlig en introduksjon. Jeg skal da starte, det er jo ikke Cthulhu egentlig, det er jo en av de andre Elder Gods det her handler om, men, men Dagon. Jeg skal, på, på mitt, ja, skal ja. ta Dagon, samtidig som The Shadow over Innsmouth. Mm. Skal jeg ta de to, for det jeg føler jeg de to henger sammen. Det er jo Dagon begge deres. Ja, altså. mm. Skal jeg ta de to, uh, og så skal jeg uh, gjenoppleve det Call of Cthulhu, som er en jeg skal jo ta The Dunnitore Og jeg skal jo uh, uh, Antakeligvis lese The Name of City jeg, Men jeg tar noen av de små som du nevnte The Rat in the Wall og AD Det blir litt Lovecraft, jeg skal ta en kvelder og lese Lovecraft uh, Jeg skal jo ta en kveld og lese noen Bradbury uh, noveller Jeg tenker jeg da i The October Country Jeg tror jeg tar noen derfra Ja um, så det blir vel egentlig det. Um... Ja, to tegneserier som, det kommer ut av andre uh, trade paperbacken av Outkast Robert Kirkman kommer ut i ja. oktober. Det kommer litt sent, så jeg vet ikke om jeg er ikke uh, få den i tid til å i oktober, men så kommer jo uh, miniserien til Vertigo og den Wolfmoon. Jeg blir jo samlet i trade paperback Kommer det nå i oktober? kommer jo ja, senkt i oktober Så det, oh. igjen, det kan godt være Vi leser begge i november Men hadde jeg ja. en perfekt verden Så hadde jeg fått i oktober Ja, det, no. den, den må jeg fremover mm. tak i uh, Hvis noen av dere er tegneseriefans Så, så vil jeg jo anbefale Å bare sette dere ned med Kanskje noen av, av Minola sine Hellboy-bøker Med sånn enkeltstående Hellboy-noveller Der er det veldig mye gull å hente Det uh, er um, um, jeg må få lest ferdig Lock and Key Ja, det må du altså Jeg tror faktisk jeg må bare begynne fra Har ja, du sett hva du skal gjøre med Lock and Key nå? Det, det kommer ut som en sånn 13-timers uh, hørespill Ja, jeg, jeg hørte det mm, mm. Og det, det, det kommer til bli gratis Ikke på Ikke sant? <laughs> ja, jeg leste akkurat uh, The Wraith uh, den, den, ja, ja. For, mm. ja, Charlie Manx forhistorien uh, til, til Nosferatu Kjempebra, så altså. ja, det er litt kult Ja, veldig kult, kult mm. Ja, men det er mye, det er mye. Det er det. Jeg har jo for eksempel masse Tomb of Dracula stående som jeg kunne lese ja. Og jeg har ikke fått kjøpe meg PS4 nå, men jeg kommer ikke til kjøpen Før kommer ut ja, Hadde jeg hatt PS4 nå i oktober Så hadde jeg spilt Until Dawn ja, ja. Larry Fasson, Graham Rissnick horrorspillet Det hadde mm. jeg spilt, men For de av de som har PS4 så kan du jo løpe ut og kjøpe Det spillet faktisk, men men eh, nå har vi pratet vel og lenge før Ja, vi har det Men eh, det her er jo bare vår lille introduksjon altså, ja. så, så vi kommer tilbake til alle de filmer Vi må ta var på listene våre nå Ha de i baklommet ja. Og så kommer vi til å snakke om de her utover oktober Og andre ting selvfølgelig mm. ja, det, det kommer jo til å bli en uh, egen uh, Crimson Peak-episode ja. ja. Og en egen Halloween-episode Ja, det gjør det, det var, uh, ja. Så uh, vi får se, men vi satser på flere episoder nå I, uh, i oktober i hvert fall Det er, det er helt sikkert mm. Och när som det är i oktober, alltså så så så vill jag verkligen bara önska alla och ha noe, en, en fin halloween og kosa där nu i höstmörkret och se se gode och kule skräckfilmer och och läsa läsa nå nå bra samt litteratur. Mm. Det har ju uppfördelade att göra. ja, så kosta där alla samman. Det gör det. Ja, mhm. Den det, det vad för den, den årstid är liksom bäst. Helt klart. Ja. Utan tvivel. Ja, men då kan vi jo se litt på de sosiale mediene våre ja. Dere kan følge oss på Twitter At eh, Matti nedpodcast Dere kan følge med på Twitter At eh, Jan understrekt alle Ja, at eh, Lloyd understrekt 84 dere finner oss på Facebook eh, Og dere kan gå in på Tumblr nå eh, där kan dere høre podkaster Dere kan høre oss i iTunes eh, Og alle podkastapplikasjoner dere, dere må ta Android eller iPhone ja, ja. Så finner dere oss där. Ja, Veldig hyggelig om dere la en review på iTunes, uh, gas 5 stjerner, hvis ja. dere liker podkasten. Det, det gjør det nemlig enklere for folk å oppdage oss, for ja, vi det. får litt reviews der, og, og vi får uh, 5 stjerner der, så, så vil det gjøre det enklere for andre å finne oss, for da vil vi bli anbefalt. Og ja, ikke det sant. Det. Uh, så det vi kan gi som noen nye lyttere, og det har vi veldig lyst på. Ja, uh, så ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Det, ja, mm. etter den lilla appellen så vil jeg bare si kostere nå. Og så høres det veldig snart. Og da kommer Demian Dorado med Matinée. Sjekk ut Demian Dorado på dotnet. Opp til dotnet. Opp til Demian Dorado. Kom. Miss Agnes Hawkins. Hawkins. We all cried at the ending. We all stayed for the credits and I can't take it out of this found our way by the usher's light To the place outside We parked the bikes Underneath The neon sign Mm-mm-mm-mm -hmm. hey, hey, Why go away?